L'editorial Meteora dels veïns de Tiana, Jordi Fernando i Dolors Sàries, ha posat en marxa un procés participatiu a través de la xarxa per escollir la coberta de la pròxima novel·la que publicaran. Porta per títol en el Sol i és obra de l'escriptor Jordi Bordes i Coca. La iniciativa es du a terme a través del Facebook, on es poden visualitzar un total de tres portades possibles i votar la que es consideri més adient. D'aquesta manera, Meteora cerca a incrementar la visibilitat del seu projecte editorial, tal com ha explicat la tia Dolors Sàries, fundadora de l'editorial. Intentem escollir i la coberta hi ha molta gent que el títol d'esquena al sol, d'esquena al sol, d'esquena al sol, doncs l'anirà sentint cada vegada que es voti, no? I a més a més, la imatge de les tres cobertes, també la gent la va veient constantment. Segurament, molta d'aquesta gent, eh, quan la trobi les llibreries, fins i tot li pot interessar per curiositat, o creiem que és una manera d'arribar a molta més gent que fer, doncs, per exemple, un anunci en una revista, no? La novel·la d'Esquena al Sol tracta d'un ancià malalt, Francesc Maristany, que mor en un hospital de Barcelona en circumstàncies no gaire clares. Els fills, distanciats ideològicament del pare, coincideixen en la lectura notarial del testament i queden atònits davant la condició que els posa el difunt per heretar la seva fortuna. Dolorsàries ens dona més detalls de l'argument. És una novel·la amb aquest taló de fons. Dels darrers 80 anys de la nostra història aquí a Catalunya, on n'hi ha, doncs, hi ha de tot, eh? hi, ha, hi ha enganys, hi ha conflictes que no s'han resolt mai, coses que la família desconeixia, el pare que va morir era falangista, això sí ho puc dir, i un dels dos fills, en concret el noi, és comunista, o si sigui, només dient això, ja sabem que hi ha una, una diferència ideològica important. Les cobertes del nou llibre de l'editorial Meteora han estat dissenyades per Eduard Serra i, de moment, més d'un centenar de persones ja han participat a través del Facebook en l'acció de la imatge que l'ha d'il·lustrar. Ràdio Tiana, serveis informatius.